Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun megjithu dhe falenderojm, për tin dim dhe falje kërkojm. Lavdata dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi Muhamedit sallallahu alei wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha qiendikën në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndruhëzër në gjumane kaluar kemi trejtuar dhe kemi filuar respektivesht trejtimin e surës e nësër ku Allah o të barek o tala ta përmend njën nga begatit më të mëdha që ja dhe Muhammedit sërëllahu a.s. në pas kësaj e parlejmëran e prisa në gjare tira që kanë mendodh i dhe gje e nësërullahi vë l-fetë Ora ejtën nëse jë dhkuluna fë i dinin lahi afuaja Fësëbih bi hamdi rabbika, was të gëfërhu, innahu këna të wabë Kur të vijen dihma e Allahot dhe qëllërimi Dhe të isha është një jërë të ku ufutë në thejnë Allahot, grupe, grupe Atëherë madhëraja zotën tëndë dhe falëndëraja dhe kërkë falje prej ti, nga se aje është që falë shumë. Kërë është sureja që kemi fillu me e trejtu dhe në takimin e kaluar kemi fullur për pjesën e parë, i dha gjë e nësruullahi u al-fëtë, kur të vje ndihma e Allahu dhe qlirimi. Dhe kemi thënë se qlirimi përmendu në këtë edhe dhe ndihma ka të bëj fillimisht me të dizhman se ja dha Allahu xhallahu xal le wala pejgamberit sallallahu selam kundër armiqve të tij dhe i ndihmoi Allahu pas saqë të çliruohet edhe Mekja. Ana çlirimi i Mekës këtu është për qëllim më fjalën çlirimi. Mirpo nuk kufizohet kuptimi i këtij ajeti vetëm në këtë vetëm në këtë ngjarje. Mirpo kemi përmendur se ajeti është më i përgjithshëm se vetë shkaku që është përmanë në këtë athë. Allahu këtu përmanë fitorën dhe qlerimin. Dhe pas taj thotë Allahu Gjallat Gjelalu të në nëse jetë dhullu në fjidini lëhe afu aja. Të shash njerëzit duku ufutur në fene Allahot grupe, grupe, turma, turma. A janë fillim që Allah përmanë të ndëru dhe zërë kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi dhe fitoria. E përmenda se nëse qëllimi është për Mekë. Mirë po, çlirimi dhe fitoria që Allahu xhallahu ala përmendë këta nuk është vetëm nuk është vetëm çlirimi një cope toke që quhet Mekë. Mirë po, vazhdon Allahu duke por më ndry edhe një kuptim tjetër të shlirimit do të fitores së asaj është mundësia që njerit më njëht të vërtetën. Edhe ky është edhe ky është qlirim. Që njerëzit të qlirohen nga parajgjikimet. Që njerrit të qlirohen nga gjithë faktorët që pengojnë njohjen dhe kuptimin e drejtë të asaj çifte vërtet. Gjasë robnia të, do vëllazër, po është është robni dhe është pushtim Në tëtë i një armiku mbidiken fizikë, ja mërtokën, ja kufizojnë lirinë e levizës, ja uzurpanë mirësi dhe begatit, ka është në loj pushtimi dhe rëbnije. Mirë pa, rëbnije është edhe pushtimi mendjeve të njerëzën. Nuk e mos i liuar njerëzën më me mëndu si duhet. Nuk e i sulmuar me dyshime, dilemat të lojnë lojshme, që mjegullojnë paminet vërtetës për mundësujnë më unjoht të vërtet e së vitut, edhe kjallaj rëbënjë. Pra ndaj, Mekja është të vërtet se ishte në pushtimin e korejshve. Ata madhja dhe dëbohen Muhammedin sallallahu a salem. Dhe kër u këthuja triumfuja së pregamberi sallallahu a salem në Mekja dhe qëllëraj, këta Allahu e quajti qëllërim dhe fitore. Mirë po, me qëllërimi në tokës e Mekës, u qëllëruan edhe njerëzit nga shumë nga rkesë dhe para Dhe kjo është kuptimi tjetër i fitorës Nga se E kemi përmendu më takim në kaluar Kështë e fiset të dush më arabe të cilët Këshin problem Që të përcaktohen për pejgamberin Sallallahu aleyhi sallam Ata e dini se Kjo është me mirë se këta E dini se është me i sinqerë, me i vërtet Mirë po Ata ishin kujdesar të qabës Dhe tash këtu ishtë taj Problemi si këta kujtësarë të qabës me ku një është të këqë. Nga njënë të dhëtër, në vendet mira, me të mund me ku një është të këqë. Ka mundë si vendi është i mirë, pozita është i mirë, a ma njëri është i keqë. Pra ndaj, nuk duhet një losur, pozitën, apo, apo detyrën e caktume përshka këtë, njëri të keqë, që nuk e krymë detyrën si duhet. Pra ndaj, kërën shte e një lasë në qabën si e një lasë në qabën po ata e mëshën me idhuj ata lejuan që në qabë e cila ishte ndërtuar të adhruat Allahu një dhe i vetëm ata lejuan që në atë qabë të adhruat përmi 300 idhuj ata lejuan që në atë qabë të bën nga pun më të këshia dhe me thonë parëmendoni nga bestytnit nga bestytnit dhe dhe qmendurit e besimit nga të ko ishte që të bëjnë të vafërë dhe qabës pa tesha. Nga se këshin bindjen se me tesha i kam balaot më katë. E tash në qabë me tesha që kam balaot më katë, apo që si kanë halal tesha, nuk bënë më botavë. Dhe zhvish eshin si kurse kur i kalin nëna. Para më ndani, kështu bënin të vafërë dhe qabës. A është kujdes për qabëm? Kjo është një losje e qabës. Kjo është degradimi i qabës. Mirë po njerëzit, Domthon, a përmes përmes këtyre rrethanave tentonin të manipulojnë njerëzit. Nëna kujdestare e qhobës, mi mund të me kujdestar e qhobës më komunikaj me konsullumçar, me me, me me me me me kon domthon i, i, i devjuar, mundet me kon kështu. Prandaj i shlirëmi po e vërtetë që u bën nga pushtuesi u dëbua. E muria tok pejgamberi sallallahu alaihi vesalam mir po thash u shluat nga njerzit nga do të thot nga presioni i një realiteti që realisht nuk dinin drejt më e kuptu. Andaj plot nga fis drabe thonin ky njeri ka problem me popullin e vet. Pejgamberi sa mka pelën me korejtë. Dhe ata ende duke luftuar për Mekën. Na popresim deri sa të thepundon kja. Nëse fiton Muhamedi Aliye selam, atëra kuptojnë se Allah këta po e donë, këta s'i don. Nëse këta fitojnë, në na mbetet më naçi jemi. Dhe Allah te barekute ala kur ja mucizë pejgamberit aliye salatu selam me eçliru me këndërrul azar, atëra u bënë çdo dilem ruanë ujë. Gjithçka u qartësua, gjithçka u bë u bë qartë se këta ishin mashtruesit dhe këta ishin të devijuarit, dorrsa në të vërtetën ishte Muhamedi Sallallahu azzam Adhe edhe kjo është një loj qëtërimi Jo tëmi tokës Po qëtërimi i mendës e njerëzën nga bestytnit Qëtërimi i mendës e njerëzën nga Do tëtë Mendelecia nga veprat e, e, e, e, Që e nënqmojnë Në, në përbuzënërin Edhe kjo ështërim Edhe kjo ështërim Në qëfar rubni e jetonin Njerëzit në atë ku Jo tëmë në rubni e njerët I po në rubnin e mendimeve t'gabume. Kjo në robënija me e keqe, nga se nga armikon njëri ju lirohet, luftan, e din që ka armik dhe luftan. Kur t'i ka pasaj mundësit, e dëbën armikon. Nuk pajtojt me të kur, mirë po, të ndërvëllazën, me që njëri ju i robënum nga mendime të këqia, nga buara, nga bestutnit që ja u dheqë njetën, kjo është robëni që fështirë largohet, Dërisoni nuk vëdësohet për të këtë që po e bën. Prandaj, për shembull, njerëzit e e e e e e e rrobnuin vetën e tyre fatkeqësisht pa asnjënen lloj lloj lloj lloj besotnive. Paramë në këtë për shembull që e kishin ata të bëjnë tawaf la kurëçi rreth çapës. Kjo është kjo është vetë një një një një një një domthon ë uh, anulim i, i, i mendjes i logjikës dhe përmi pa mendë, dhe përmi një një rëzor. Pasaj, që falë bëllin tjetër ata? Që kaj ja e rëbnimin. Ata në esenës, ishin, ishin zotët e mekës, në esenës. Mirë, po, realisht ishin të rëbnuar. Të rëbnuar nga mendimet e qia, nga kuptimet e qia, nga besimet e kota. Ata, nga besimet e kota që i kishen, e vorësnin vajzën përse gjalli. Linë të vajzë, nuk kishin mundësi dhe ta të, të delin publikisht, dhe që t'i gizuashin kësaj begatia. Nuk kishin mundësi ato. Pse ishte turp që t'kishte vajzë, ishte marrë me pas vajzë. E zidhja për këtë cilë ashtë, zidhja për këtë ishte me vëro zë vajzë, me mytë. Për shfen ashtuja, për shka këse, shikaj shika këtë besit një. Shikaj këtë besit një. Shikaj këtë besit një, vajzan të ardhmen veç shërë të sildhë. Pse, ti e ushqenë, ti e monë, ti kujdesesh për të, ma di edhe në luftën për të, në funda e, i këshkën dikuna po. Qka ki dobi besoj? Ata kë kalkulenin, kë kalkulenin material. Ushqeje, ushqeje, ushqeje, në fund shka bënë hizmet, në shpetë huja po. Ata kështu e kë kalkulenin, nga bimisht. Andaj dhe njën, ma mirë sa so më merë këtyrën, sa so më tërpënon të dikun, sa so më bënë har A që kjo e në gjekshme që kjo kjo të rëbni. Nuk duhet me kuptu njeriu lirin betëm kur të lirohet për armikët. Kjo është një kuptemi lirisë. Nuk duhet me kuptu se jena qliru pëse një armik që nga ka pushtu se kena mi kryi muapën. Po kjo është një formë e qlirimit e vërtet është. Mirë po qlirimit rrani është kur të largosht nga pushtimi i ideve të këshia, i dukurive të këshia kur neuroj gakuptimi i besimeve të kota i besimitëve bësh i lirë në mendim të pastër në udhëheqje nga logjika nga arsyeja jo nga epshi i natyë e, e on të harta që i ka njeriu e kjo është rrugë më e gjatë e çlirimit më gato kjo për më u çlirou andaj në sot në sot armikun që na ka pengu më ushdhëm shumë aspektet nuk e kemi e vërtetë është nuk e kemi Mir po, prap nuk e kem prap, gjithashtu atë zhvillimin që e krasynuar ose që kena pasur më parë. E kush po na rënë për to tash? Përpara për, për shembull, kena shumë mëuan ku për, po them kushtimisht cilësinë e arsimit në shkollat tona, pse është mësuen në përpodrume, është mësuen në presion, në frikë, po hyjn tash apo hyn tash, ata që kanë përtuat ku e di si ka qenë më mësuen në përshpëjia, më mësuen duke ikë, me dukem shef fletoret e librat E vërtet ka qenë atë kohë që pushtus s'kaliu me i qenë që të më mësut. Mirë, ta është që kejë atë pushtus, mo. Ta është cili pushtus për të lëndë ta është më uzhvillu e më mësut. E kemë një tjetër pushtus, ta është pushtus i dukërive negative, i epsheve, i, i, i, i, i, i, i format të ndojshme të dekuraimit, që mas më uzhvillu prosesim si morë së kësë duhet. Jo në kuptim të orve të mbajtra, jo në kuptim të arritje së dënëgrisë së së së cilësisë. Shikoni denduruat për shembull. Statistika që bën. Tu nuk kem që na duhet, ngjësta me mbyll panikë, frikëna ose ose zhgënim. Jo. Por nuk duhet mi mbyll syt qarshit këshilla që pranohen brenda brenda shtëpive tona, brenda venitun. Ton, dhe kjo zgjenumi me mbyll syt. Po ka shumë punë të mira, pozitive që në rregull është mirë po krasaj, do të në folje për punë të këqia që pëndodhen. Nga se ato e rizikujnë vendin, ato e rizikujnë shështin, e rizikujnë të ardhmen. Rafët të ndryshme. Ta shvonë që ishte, ma gjështë edhe një kërkes nga në bashkët e islamet që në bashkunim me shtetin, sot me folje dhe për dukurin negativet përhapjes se lëndëve narkotike, drogës në për shkolla, fatkecështë, po edhe të kërinjën e përgjithsia. Statistikat të në vëzëve marremense, rëndqelse, trishtuse, apo sa është kapë drogë në shkolla. Jo, jo sa ka, ushë të disë sa ka, sa kanë shpëtu e sa përdojë. Kja është statistikë sa është kapë, sa, sa kanë arritë me regjistru. Vetë që ka që me konë është të merë për neve, vë, në bankat e shkollës. A tek u dërgohen më mësuesë, më edukues që më dalë gjenerata, pa që ndërtojnë vendin e vazhdojnë tutje, pikërisht atje po po ndodhin këto dukuri negative këto. Po. Shikoni për shembull festivalet e ndoshma që pambahen apo. U qri shpunë mban organizo festivalet caktuara ku në ashta ka dhe forma forma të lejuara, forma forma të logjikshme të arsyeshme të një lloj arktimi e dalë këtu Islami ka para pa typ festival ku pijet birr e alkool, haptas e çel e pa kufi, e veçanë mos pinte se të jap më sa dush apo e pastaj po luftoj në rrokën ka është e pa kuptuar e, e pa kuptim për mua. Kë është e pa kuptim? Lejo lejon nga shumë an, do të thonë që për hapet e këqija, pastaj kur bota më e tash ndal loj. Problemi është mos të thonë, tash ndal natë. Është problemi thon tash ndal natë. Nga se, a ki pa përshamu të tëndru, nëzër, nëse, nëse e, e mërë një, një, një, një kërë, edhe kështu është një, një, një tëporëzë, edhe e nëshanë pa frena. A i fillën sotë shkën në të poshtë, a i nadhet shpejsia, a i shtotë shpejsia. I shtotë, sa ma të i për të kalën rrugë, i shtotë shpejsia. A ma letë është me nadhet në fillimë, Apo këtë shku ka frundi ja, Problemë është me nëllë ka frundi Dejtë për plasët dikur së në nalmo për Andaj Islami i ka ndalë gjërat Qënë fillim Qënë fillim i ka ndalë gjërat Regulli i, i, i, i preventives Regulli i ndalës të keqes Para se me ndo dhe keqe Ashtë një regull i rëndësishmë në finë të Për këtë arsuj edhe Allahu të barë këtare për përmanësë Ora e të nëse jetë dhullu në fi dini lahja fuagja Kur njerëzit futën e fenë a latë të varë e kotala Grupe, grupe, turma, turma Kjo është e qlirimit E qka i bjene kunder të eksoj E po kur njerëzit nuk i këthe në fes Po shkën u dhe tjera Kjo është e rëbnimit Jënë të rëbnuan nga epshet Jënë të rëbnuan nga Nga, nga, nga e, vëzvestet, cytit e shaitanit e kështë më radë Nga i detës shkatë ruse qëroditëse, shënëuese. Andaj të nërdozër Allahu Gjendonë e këtatë më në thotë se shenë e qëtërimit, shenë e lirisë rëale, të reguës i pjekurisë, i ngritjës është, këthimi të fejë Allahu të barë këtë talë. Kështu pëllot zotë i gjithësisë. Andaj, andaj, sara ka ndodhë që, për shambullë, diso njerëzë të ngritin shqecime për këthimin elinis në gjami. Ta është për shambull gjatëverës organizohen kurse fetare, me shudzu këtë pëshim për fmice kër e në shkollë, probleme i prunë në gjami në më mësu. <coughs> Mësim besim s'ka në për shkolla, që sa po kërkot enda së shtarrit asë zë. Mirë, është organizu në medresin e mes me laudin një kur zveror afer 500 zonës kanë marë pjesë qka ka mësu atë atë? ata qka ka mësu atë? aty ka mësu me dasht Allahon me dasht pejgamberin me respektu prind me respektu mat vjetrin me lërgunga dukurit negative me rrët venin e vet qka ka pasat qka që vala konë problemu mësu atë? kur gjë? krejtë mat mire të mësu atë? ndërsa me i herë disa nuk e ndezë zjarën, apo, e, e, e, e, e, e, e, e përqarjes, a, duke thonë, a edhin Ministrija Arsimit ku po shkujnë zonë zverës. Do në qenë ka problem nëse shkujnë medresi me mësu verës. Mirë, po a edhin Ministrija ku shkujnë dikun tjetër, së është problem ku shkujnë dikun tjetër, apo? A, po? a edhin qenë Ministri, son nga 19-19 vjetë jënë të pi birë atjeta, është ku zduhet me shkua, po? Është so so ashtu që, që, që, që, që, që e di kët, s'është problem që me ditë. Skogale mbyll në syt përballë soi, ama çel në syt mirë ku shkojnë gjami. Çel në syt mirë ku shkojnë me drejtë, atë tash hapni syt mirë apo. Sa atje kush e çka bot? Ku është çka dal pjatyt? Çka dal pjatyt? Çka dal për mjedises? Çka ka donë nga mjedesia përse kuadro që kanë rrugë këtvane kanë brondë këtvan, janë dek për këtvane, sakrifikojm për këtvane shumë tira të mira. Çka ka donë pjatyt atë poshtë soi? Vendro ulëz. Ku është lirë miral? Ku shtirroshëm ka nga, nga nga nga pushtues të tillë që e dhunojnë vazhdimisht mendin e njerit me frika dhe panika të paçundueshme, të paqena, argat të djallit që i ndihmojnë djallën për hapena e të keqës dhe në kufizimin e të mirës. E Allahu xhallah leula lirimin e njerëzve nga ky pushtim djallzor, po quan ora aitha nas yadkhuluna fi dinillahi fawaja. Edhe kjo është fitore për ti o Muhammed. Edhe kjo është fitur e madhe Jo veçrimi i mekës Po, tokën e ke marrë Po, pushtuasit e mekës i ke të bu E vërtetë është se idhën qabës kamo Po, kjo është fitur e madhe Mirë po Fitur e madhe është të ashtu se Njerët tash kanë mundësi lërshë me marrë vendim Nuk kanë meke mo Dë më thonë kampajnë Anti Anti njerëzore Qfar bënin korejsht e mekës Ku e përdonin e ta pushtet në tynë për mënyrë e logos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë të rrugë kishin vendosur kishjeta në drejtim të shtëpisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa ishte në Mekë ande apo për me i njëzit, më i friksuan njerëzit mos shkonin te Muhamedi e çfarë thonin para në për shembull ka shtëpia e dikujt pënera me u dretu shumë shumë domethënë mbishkrimë të ndryshme këtu është një çmendur pastaj më poshtë kësaj të ka shtëpinë i magjestar pastaj më ma poshtë këtu e ka shpi një njëri rezikshën, pak më poshtë këtu e ka shpi njëri që pëjdojnë, vazhdimisht presion shoshnur, ka ardi kusht meke, me i herë e ka në kapë, me herë e ka në kapë, i ka në kujdes, që i ka një të vëzë nërër, këtë mërapshti njërëzora, që i ka, kër ka ardi kusht meke, i ka në thonë, mështë këtë Muhammedi Alehi Selan, në po dhëni Alehi, mështë ata s'ka në thonë, Më shkoni të Muhammedi a.s. se aj ja uqpërlon të runin, aj ju mështran, a po, aj ju bën për vetit, a. fort një mea që mështë, fort një ka fjallurin e ammëll, fjall, fort një ka fjall të ammëll, më shkoni taj, e ku më shku, shkoni të idhujt, dhe më thonë, kët, më që ka këtë, më shkoni të njëzat që t'ka kriju, më shkoni taj që i thratë pegamberën, që ka këthiraj, që all Allahu një të adhuruhet, a po, që ti jemi Allah mirë të mirënjos për begatitë, që ti kthesh familjes, ti kthesh shoqnisë jo të praktikosh dukurit negative, të mbash vajzën si nder dhe begatitë që Allahu Te Alla, jo ta nënçmosh dhe për buzësh, ta ndihmosh fukaron, ta përkrasjë i etimin, që ti i ka dhënë pejgamberin e sasë, ja mos skatje sa ti josh kaç e ku më shku e ja në klubin ton atje ku ka idhuj atje ku ka besotni atje ku ka zullum atje ku ka kurth atje ku ka manipulime e atje hajde çishto ka bukurish të mekës çu ka qin çu ka ka qin makineria aty në vardhushme e po kur kjo makineri ka marr fund njerëzit tashmë kanë qenë në presion të këtyre fushatave dashakaqe kanë qenë në presion ne ksoi makinerie të këqe për me luftu të mirën Allahu jalla walai ka thonqsoj, edhe kjo është fitore për ti O Muhammed. Mundësia e njerëzve të nëzrin në që ta njohin vërteten, të dëgjojnë nga një njerëz i mirë, nga një njerëz i drejtë. Mundësia njerëzve që të përzjedhin lirshëm, pa presion, pa diktim. Atë që duhet, është edhe fitore, është në çlirime. Prandaj Allah i tha, "Oraita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fa waja." Në të ishin njerëz që u fut turma turma, më... dhe kështu ndodhi. Mekke u shpëruan në vitin e 8 pas shpërnguljes sipas Hijjretit dhe në vitin e 9 të Hijjretit, pa një vit të gjysmë para se me vdesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, filluan marr tek pejgamberi turma turma grupe grupe fiset e llojshme. I pari i fisit mashti 1000ra njerëz, duke u ardë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i thënë, "Nat kemë besu te dërguimi i Allahut. Allahu është një ekshtemorado që thon la ilahe illallah muhammedur rasulullah do kuy qy fesë vërtet, duke ju këthi e vërtet do kuy qy rrugës së drejtë kështemorat ande allah jallahua kthimi të njerëzve në rrugën e drejtë mundësisë njerëzve të përfitojnë nga njerëz të duhur çlirimin e njerëzën nga besotmit kësaj allah i tha fitore kësaj allah i tha çlirim kësaj allah i tha ndihmë nisi kurse i tha çlirim largimit të pushtuesve nga toka e pushtuar dhe nga vendi domthon që e kishte robënuar më herët këto dyja janë me rëndësi të kuptohen qase Kjo është aja që e, e përmbledh koncept e liris në islam. Liri që nëmkupton dëbimin e armikot, fizik nga vendi, që ti tjesht zotruasi vendit të njështë e pistona, po kjo është një në qlirimi. Mi po të qlirosh nga vagaband të ndryshëm, nga manipuloas të ndryshëm, që mashtrojnë njerës, apo lujnë me kokat e njerësve, në gjallin epsh në njerësve edhe të liris, që pastaj t'ju dheqen bëj bazën e epshit nga se takshme roli i logjikës dhe arsyës është i kufizuar qlirimin nga të këtiltë edhe kjo është në fitore, edhe kjo është në një qlirimin. E këtë dytën kena pun për me e bo, kena pun për me e bo, nga sënë format të nëshme, po luftohet rinja jonë, po tentohet të njëlloset arsyja dhe logjike e shëndoksh e rinjit së tonë të pastor, në format të lolleshme, me epshe, me shqenime, me shturje epsheraka të lolleshme, e që realisht roli onë si, si shoshni, si kolektivitet, është që së bashku të lëftëm dukurit negative. Ti orientujmë njerëzit të burimet e pasetat e dijes, të informatës, që atje pjekën, që atje në bushtën maturi, atje e realizojnë njerëzimin të mamë si kurse duhet, ma atë që Allah u gjelën e ora i ka uzuar dhe i ka, dhe i ka mësuar. Pas e Allah i tha, Kur kë ndodoi dërguari i Allahut. Tasabbih bihamdi rabbika. Tashmë punë e madh u bọ. Liria është fituar dhe tash çlirimi ka ndodhur. E tashë jo Muhammed tasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Allahun madhraya. Allahun falenderojë dhe prej tij falje kërko. E çfarë lidhet kjo pjesë e ajetave me atë pjesën e parë dhe për çfarë Madhërimi bërë të fjallë dhe falërimi dhe të vazhdojmë në, në javën e arshme Nësë Allah në të, të bare kohëta që Allahu në qëtiran nga qëfar dole forme e rubnis Rubnia e epsheve, rubnia e besutnive, rubnia e formëve të ndryshme të manipulimit me koka dhe mendje tona Allahu në bëftë të lirë me besim në Allah në të bare kohëta Allah në të bare kohëta që të shliruhemi nga qëfaglë dhe i adhurimi tjetër, posë Allah të barë e kota dhe të jemi adhuruës të denë të Allah të një, i cili nuk ka shok dhe nuk ka artak. Allah në auzohë në ruë në drejtë dhe Allah në ruët nga gjdoj e keqe dhe nga gjdoj e keqbërës. O salallam ala Muhammedin wa ala Ali, o sahbë, sallam atësime këhida.